Boa tarde, dende Conbarro, aquí na Rías Baixas. Comezamos hoxe unha noticia que ten que ver tamén con Cataluña. Dous estudos de arquitectura cataláns liderados por Carmen Pinós e Carla Sanrich serán os que redacten o proxecto básico e de execución para a rehabilitación do Pazo de Lourizán. A decisión tomouse por unanimidade dos membros do xurado do concurso de ideas promovido pola Xunta de Galicia a través da Axencia Galega de Industria Forestal para a recuperación deste espazo no que se investirán máis de 17 millóns de euros. A proposta do Equipo Gallador obtivo unha puntuación de 90 sobre 100 e centra nunha idea do xardín como fío narrador alrededor do cal o proxecto e ademais do Premio Económico de 48.400 euros será adxudicatario do contrato para a redación do proxecto básico e de execución da obra, así como de ser o caso para a súa dirección. Entre o currículo dos elixidos inclúense obras como a ampliación do mercado da boquería en Barcelona ou a re rehabilitación do hotel-espa Sonbrull en Mallorca. Os oito proxectos arquitectónicos que chegaron á fase final deste concurso de ideas forman parte dunha exposición aberta ao público que se pode ver na cidade de Pontevedra. Pasamos a outra cousa. Xa está a caer a edición 2024 do Culturgal o espazo de encontro entre as diferentes culturas galegas e os seus públicos que se celebrará no Pazo da Cultura de Pontevedra entre o 29 de novembro e 1 de decembro e que na súa programación suma preto de 200 actividades con 100 expositores e 500 artistas. Ademais, presenta unha proposta única en Galicia as actividades silenciosas con cascos o cal facilitará os coloquios unha melhor grazas a micrófonos adaptados e tamén os chaleques vibratorios deseñados para a comunidade xorda. Unha desas actividades terá lugar o Benres 29 de novembro no Auditorio do Pazo da Cultura. Celebrarase o 30 aniversario do Movimento Bravú coa proxección dun documental e o concerto da Orquestra Bravú Xangai. Este espectáculo está incluído na entrada do Culturgal e foi presentado no Concello de Pontevedra nunha rolda de prensa a cargo do Conselheiro de Cultura e tamén Xurxo Souto, Camilo Franco, director do Culturgal, Gonzalo Maceira, responsable do proxecto Xeración Sónica e Ana Viqueira de NOS Televisión. A audiovisual conta a historia do movimento bravú dado nos anos 50 en Galicia como unha reivindicación cultural e musical apostando por letras en galego e mesturando o rock coas tradicións rurais e a realidade urbana. Formaban parte do bravú entre outras bandas os diplomáticos de Monte Alto, os rastreros, os impresentables, os herdeiros da cruz e o caimando riotea. Nú entrevista a Xurxo Solto, o pasado xoves, facía referencia a gran colaboración por parte da TVG e da Radio Galega que deron este movimento bravú no seu tempo, apoio que agora non existe cando incluso se nos di que o galego non serve para as matemáticas. A pregunta de cal foi o mellor legado do Brabú responde Xurxo Souto que foi o orgullo de onde somos e de que a nosa cultura, o noso talento, a nosa calidade está feita para compartir. Outra cousa, Castelau de sempre en Galiza, o consello de Galiza É o título da exposición inaugurada na Casa Galega da Cultura coa que a Fundación Penzol quere festeixar o 80 aniversario da publicación de sempre en Galiza de Alfonso Daniel Rodríguez Castelau e a Constitución en Buenos Aires do Consello de Galiza, un goberno no exilio que foi presidido polo rianxeiro. Enrique monteagudo, director da Cátedra Castelao na Universidade de Santiago de Compostela, é o comisario encargado de compendiar o proceso de creación do libro que ele considera o elemento máis representativo da cultura galega do século XX. Instalaros e panéis informativos e materiais bibliográficos e documentais pertencentes aos fondos da Fundación Penzol, Entre os documentos que se amosan está a carta datada en 1939 pola que os representantes do partido galeguista na Argentina nomearon a Castelau presidente da formación, así como a resposta deste animándoos a seguir loitando polos dereitos de Galiza. Tamén se poden ver varias edicións do libro Sempre en Galiza A obra publicouse o 10 de marzo de 1944 en Buenos Aires e os primeiros exemplares que chegaron a Galiza fixeronse de xeito clandestino. O 15 de novembro dese mesmo ano fundábase na mesma cidade o consello de Galiza, unha sorte de goberno galego no exilio en plena dictadura franquista. Imos a outro tema. Hai unha plataforma denominada The Best Chefs, que se converteu nun dos grandes referentes da crítica culinaria e que ten como objetivo recoñecer o talento de cociñeiros que crean as mellores experiencias gastronómicas de todo o mundo. Dende hai anos era coñecida por elixir a súa tradicional lista dos 100 mellores cociñeiros do mundo, pero en 2024, por primeira vez, optaron por un novo sistema de valoración coa que se busca segundo os seus responsables ser máis inclusivo e representativo. Por iso é polo que nesta ocasión decidiron asignar aos cociñeiros de unha tres coitelos para indicar o seu nivel de excelencia. Así, en unha gala celebrada en Dubai, recoñeceron a un total de 548 cociñeiros de 61 países, unha importante presenza española. O galardón ao mellor cociñeiro do mundo recaeu no danés Rasmus Munt, que superou ao catalán Albert Adrià, que quedou na segunda praza. En total, ata 40 cociñeiros españóis saíron elixidos, entre eles dous dos chefs máis prestixosos das Rías Baixas, os únicos que en Galiza teñen un restaurante con dúas estrelas Michelin. Javier Olleros, de Culler de Pau, no Grove foi recoñecido con dous coitelos, e Pepe Vieira de de Poio entrou na categoría dun coitelo. En anteriores programas falamos da necesidade de construir unha nova ponte entre Valença e Tui para a chegada a Vigo do tren de alta velocidade procedente do Porto. A primeira ponte é data de 1886 e foi deseñada polo enxeñeiro rioxano Pelayo Mancebo y Agreda e contaba como nese ano chegaba polo camiño de ferro a Galiza o xornalista e escritor portugués Silveira da Mota, e como desa viaxe xurdiu o libro Viaxens na Galiza. Pois ben, poucos anos antes, no 1878, visitaba tamén a nosa terra o escritor mallorquín Miguel Costa Illovera, que coincidiu con Silveira da Mota na observación de, de, de moitísima pobreza na Galiza interior. A extrema fermosura do país somente é comparable coa extrema miseria dos seus habitantes. De todos os lugares saían nenos farrapentos e porcos a berraren, un chaviño amo meu pela ánima dos seus difuntiños. Miguel Costa Illovera escribiu o poema Lopide Formentor no ano 1875 e anos máis tarde, no 1975, publicase en Palma unha edición políglota conmemorativa do centenario da redacción de Lopide Formentor. Entre as diversas versións figura a galega De Leiras Pulpeiro. Leiras eh, fixo unha traducción moi libre e eh, non se sabe moi ben a data en que a fixo. Eh e así, guaialma que é un albre máis vello que a oliveira, máis forte co o carballo de escuro verdegar, ten sempre as súas follas en briza primavera e loita coas ventoadas que azoutan a ribeira que a terra fan tremar. A primeira estrofa do poema é moi coñecida. Eh, e mo rematar oxe con ese pie de formentor na voz de María del Mar Bonet que pasen unha boa fin de semana como me dixía meu avó a pasalo ben sen facer mal a ninguén Un cor estima unha obra Més vei que l'olivera Més poderós que el roure Més bar que el taronxer conserva de foes la l'eterna primavera i lluita amb les ventades que topen la ribera com un gegant carrer. No guaita per ses fulles la flor enamorada no pala con tanella ses ombres a besar més que un gi Esta con sagrada li dona por terra, a esquerda cerralada, por fon lei per ses branques l'ocell que encaptiva el crit sublim escolta de l'àguila marina o del volto qui puja sent l'ala gigantina remoure's on foran en llim d'aquesta terra sa vida no sustenta revincle per la roca Poderosa red Té pluxas e rosadas E vens E llum ardenta E como un vei profeta Rebida e se alimenta De las amores Del céu Árbre sublim Del genin ele la viva imágena Per ell la terra és dura, més fesas son rematge, el cel que l'enamora i té llampi l'oratge per glòria i per delir. O sí sigui que quan el lloure bremula les ventades si sembla entre l'espuma que tombi el seu penyal llavors -se ell ri canta més fort nuboladas sa cavallera real Árbora mon cor t'enveja sobre la terra impura com a penyora santa durejo el teu record lluitar constant hivern, i vence reinar sobre l'altura i alimentar-se i viure de cel i de llum pura O noble sol Amont, ánima forta Trespassa la boirada I arrela dins l'altura Com l'arbre dels penyals Veuràs caure tes plantes La mare del món irana I tes cançons tranquil·les Niran per la ventada Com l'au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 e tos sempre